Második rész 1978 nyara 12. fejezet Az ablakokon lágy círógató napfény ömlött be a szobába. Lassanként magamhoz tértem, s fokozatosan annak is a tudatára ébredtem, mint a kórházi ágyon lennék. A koponyám sajog, egyik karomba infúziót kötöttek. Fölém fáradt, törődött arccal édesanyám hajol. Hogy kerül ide, és egyáltalán hol vagyok? Hogy kinyitottam a szemem, anya borzasztóan megkönnyebbül. Hallod, amit mondok, mettyú? Nem igazán vagyok még ébren, de hirtelen belém nyilal a kérdés. Hol lehet Szilvia? Kétségbe esetten küzdök a szavakért, levegő után kapkodok. Egyelőre képtelen vagyok bármit is mondani. Érzem, valaki gyengéden megérinti a kezemet, aztán hallom az öcsém hangját. Jól van, testvér, csak feküdj nyugodtan. Rád fér a pihenés. Azért az nem semmi, hogy az unokáidnak majd a saját szavaiddal tudod elmesélni, milyen az, amikor az ember golyót kap a fejébe. Végre sikerült kinyögnöm, amit akartam. Csez, vele mi történt? Hogy van? Ő megúszta? Az öcsém, mintha nem értette volna, mit kérdezek. Csak citítgatott tovább. Próbálj meg pihenni. Az a fontos, hogy jól vagy. Nem, hát nem érted? Egyre izgatottabb lettem. Köpcös, őszes hajú fehér köpenyes ember lépett a látóterembe, s félbeszakította nyökögésemet. Érezhető akcentussal beszélte az angolt. Hiller doktor, tudja, hogy hol van? Ebben a pillanatban még azt sem tudtam igazán, ki vagyok. Aztán ezzel a fura akcentussal azt mondta a fehér köpenyes. Tudja, ez az univerzitát hospitál ön a Zürichy Egyetem kórházában van. Svájc? Mit keresek én itt? Most már végképp nem értettem semmit. Támusz professzor vagyok. Öt nappal ezelőtt vettük fölönt az osztályunkra, egy golyóval az égcsontjában, nagyon közel az agyhoz. A helyzet igen súlyos volt, azonnal meg kellett műtenem. Most örömmel látom, hogy visszatért közénk. Anyám tovább magyarázott. A múlt héten jöttünk hárman, Melkom is velünk volt. Végig ott állt a műtőben, azt mondja, a professzor úr elsőrangú munkát végzett. Sajnos otthon sürgős betegek várták, vissza kellett repülnie Dirborba. A feje miszonyukába volt, de amit most elmondtak, egy szemernivel sem tette világosabbá a dolgokat. Hogy a francba kerültem ide? Úgy tudom, egy magánmentő repülővel. Dűnyögte Riattan a professzorra néztem. Ki volt még ott velem? Egy fiatal neurológus, meg egy ápolónő. Nem volt ott egy olaszlány? Könyörögve néztem rá. Ott kellett lennie, Szilviának hívják. Végig velem volt, tudom, gyönyörű, magas, fekete hajú. Senki más nem volt azon a gépen, sajnálom, jelentette ki Tammuz megfelebezhetetlenül. A gyógyszerektől nagyon bódult lehettem, mert sehogy sem tudtam megértetni a családommal, mennyire sürgős a dolog. Hiszen még azt sem tudtam, Szilvia éle egyáltalán. A lelkem már a puszta gondolatra is sajgott. Csez! néztem fel az öcsémre. Hogy tudtátok meg, hogy itt vagyok? Kaptunk egy hívást egy milánoi orvostól. A részletekben nem igazán avatott be. Csak annyit mondott, hogy megsebesültél, és cürikbe visznek a világ legjobb idegsebészéhez. Annak alapján, amit láttam, minden igaz, amit mondott. A professzor itt ismét közbeszólt. Vissza tud emlékezni, mi történt a lövés előtt? Bármire, valami kis részletre? Megpróbáltam gondolkodni. A szellemi erőfeszítés azonban, hogy a legutóbb történt dolgokat felidézzem, leírhatatlanul nehéz volt. De még a nyomasztónak éreztem is, megpróbáltam megrohamozni emlékezetem erődítményét és rést ütni kőfalain. Ketten voltak, nem, hárman, fegyveresek, el akartak fogni minket, tüzet nyitottak ránk, visszalőttem, az egyiket azt hiszem eltaláltam. Még most sem tudtam szembenézni azzal a nagyon is valószínű esetűséggel, hogy egy másik emberi lénynek ténylegesen kioltottam az életét. Bántotta a dolog, de jobban izgatott, mi lehet a lányjal, akit szeretek. Elkiáltottam magam. Szilvia D'Alessandro velem volt, amikor megtámadtak minket. Nagyon kérem, nagyon kérem, megmondaná végre valaki, mi történt vele? Anyám hangjából most már némi nyugtalanság érződött ki. Mettjú, semmi más nem tudunk, mint amit a doktor úr már elmondott. Otthon egy rövid hírben annyit mondtak be a tévében, hogy egy amerikai önkéntest lelőttek Eritreában. Más áldozatról nem tettek említést. Ha egy ilyen hírességgel történik valami, tette még hozzá az öcsém, vastag szalag címekben írnak róla, nem? Elrabolták az örökösnőt, vagy valami ilyesmi. Már nem bírtam idegekkel. Hát ilyen nincs. Robbantam ki. Az nem létezik, hogy csak úgy eltűnik. A kétségbeesésem ragályos volt. A családom egyre zaklatottabban leste idegességemet. Megpróbáltak kitalálni valamit, hogyan nyugtathatnának meg. Talán pölöttié doktor tud valamit, ajánlotta Cez. Tegnap már amúgy is telefonált, mi pedig megígértük neki, hogy mihelyst magadhoz térsz, felhívjuk. Jó ötlet, egyeztem bele készségesen. Most azonnal próbáljuk meg. Csak nem két órába tellett, mire összejött a kapcsolat Eritreával, de már legalább hallottam François hangját a légköri zavarok matracán át. légy a tiszta tudatúak táborában! Örülök, hogy újra hallom a hangodat. Őszintén csodálom a bátorságodat, de nem lett volna kicsit korai, hogy emlékművet állítas magadnak? Befognád végre? Azt mondd meg, hogy Szilvia életben van-e vagy sem. A másodperc tört részéig tétovázott, majd szintele hangon azt felelte. Természetesen életben van, neked köszönhetően. Ő hozott vissza téged a telepre. És most hol van? Nem tudom, mettyú, tényleg nem. Ez az igazság, hidd el. Hála az égnek, gondoltam magamban. A nő, akit szeretek és feleségül fogok venni, él és egészséges. De akkor miért nincs itt velem? Ki szervezte meg ezt a légiszállítást? Kérdeztem. Ő, hát én, felelte. Még így kábultan is éreztem, eltitkol valamit. És Szilvia hova ment? Azt hittem, veled van Zürichben, Amikor utoljára láttam, a kezedet fogta, hogy beemeltek téged a helikopterbe. Miféle helikopterbe? Tudod, az egyik olyan olasz gép a vörös-tengeri fúrótornyoktól. Azok hozták el a gyógyszereket a reptérről. Emlékszel? Na, egy ilyen helikopterbe. Ő meg veled ment. Még szép, megmentetted az életét. François, megvan neked a milánoi telefonszáma? Igen, de nem hiszem, hogy sokra mész vele. Miről tud ez az ember, amit nem akar nekem elmondani? Azért ad csak meg. Átadtam a kagylót az öcsémnek, aki lefirkantotta a diktált számjegyeket, aztán gyorsan elköszöntem, és követeltem, hogy Csez azonnal hívja fel a megadott számot. Mélyhangú hangú férfi vette fel a kagylót. Beszélhetnék kérem Szilvia Deszandróval? kérdezte udvariasan olaszul. Sajnálom uram, nem, volt a lakonikus válasz. Még azt sem tudtam kiszedni belőle, hogy Szilvia ott van-e vagy sem. Más választásom nem volt, kiátszottam hát az aduást. Akkor legyen szíves adja a D Alessandro urat. Prego! Nézze, ne játszajt nekem a hülyét. Jól hallotta. Szóljon a főnökének. A lányáról van szó, akinek mellesleg megmentettem az életét. Ez már hatott. Megkért, hogy várjak. Pár pillanattal később a vonal túlsó végén, a BBC hírolvasó bemondóinak angolságát idéző, arisztokratikus hang szólalt meg. Jó napot, Hiller doktor! D'Alessandro vagyok. Nem tudom eléggé megköszönni, amit tett. Igazán örülök, hogy jobban van. Nagyon nyugtalan voltam, amíg nem kaptam önről kedvezőbb híreket. Hogy micsoda? Ez a krapek öt percenként jelentést kért az állapotomról, de az nem jutott az eszébe, hogy felhívjon és megköszönje? Az ösztönöm azt súgta, hogy rövid az időm, ezért azonnal a lényegre tértem. Hol van Szilvia? A riposztja, mert válasznak nem nevezhetném, zavaróan kenetteljes volt. Nyilván megérti Matthew, nagyon felzaklatta a dolog. Beszélhetnék vele? Nem hiszem, hogy ez az alkalmas időpont. Lábtörlőjének néz ez az ember. Mégis a egye meg maga szerint, mikor lesz alkalmas az időpont. Azt hiszem, az lesz a legjobb, ha most nem folytatjuk ezt a beszélgetést, mondta udvariasan, de határozottan. Minden jót, doktor úr! Az volt a határozott érzésem, hogy ez lesz az utolsó dialógusom a Daleszandró családdal. Nem hagyhattam hát ilyen könnyen lerázni magam. Mindent beleadtam. A roha téletbe hát nem fogja fel, uram! Hogy még embert is öltem érte? Még vad kirohanásom sem ingatta meg, hűvös nyugalommal felelt, de érezhető őszinteséggel. Soha nem fogom elfelejteni, mettyú, hogy megmentette a lányom életét. Ezzel letette a kagylót. Gyötrelmes kínomban visszazuhantam a párnára, és arra gondoltam, milyen kár, hogy az a gújú csak fél munkát végzett.